As-salamu ala əşrafı al və al-mursaliyyəni İnşallah bu ilə itibarən, inşallah, hər 6-cü gün seyrə dərsə olacaq, yəni Peyğəmbə s.ə.v-in həyatı və Peyğəmbə in həyatını onun həyatına başlamaq öncə, birinci, Ərəbistan Yarmazasında olan vəziyyəti öyrənəcəyik, halı öyrənəcəyik və Peyğəmbənin nəsəbi, Peyğəmbər kim olurdu, kimin özladıdır. Ondan sonra keçəcək, inşallah, y yəni, hər anarəliş verilən tarixə inşallah. Və hər şeyin qısa 10 e, biz istəyirik ki, ümumiyyətlə tarix elmi bir rəmsdir. elmlərdəndir. Yəni İslam tarixi ən çətin elmlərdən biridir. Nə üçün? Nə üçün? 30 səhifə. Nə üçün? Çünki tarixi rivayet edən rəavi lər zəif olublar. Və yəni, çoxu onlardan söz qabül etməyə görə zəif olurlar. Yəni, onlardan söz qabül edəsə, adamlar olmayıb çoxdur. Və bəziləri, onların adlandırıb bəzilə var onlarda yalnız tarixdə söz qabül olunur. Amma hədisdə isə ondan söz götürülmür. Mesəl bunlardan e, Məhəmməd ibn İshak adlı böyük tarixçı alimlərdən olub, lakin bunun sözü yalnız tarixdə götürülür. Başqa ilmlərdə bunun sözü götürülmür. Və həmçinin vaqid edən bir nəfər var. Vaq idi, alimlər onu yalancı adı ilə itham ediblər, yəni onu yalancı deyiblər və doğrudan da o, yəni onun böyük hatıraq olub. Lakin, bəzi rivayətləri var ki, onun ümumiyyətlə tarixləri də çox rivayətlərə götürülmür, lakin, bəzi rivayətləri götürülür və həmçinin İbn-i Şam adlı böyük tarix alimi var, İbn-i Kəsir var, ondan sonra ə, Xatib Bağdadi var, yəni çoxdur təfsir alimləri, lakin yəni, bu alimlərinin halları Yəni, əvvəlki ravilər kimi deyib. Məsələn, İbn-i Hişam və i̇bn Kəsir və Xatib Bağdadi bunlar və həmçinin İmam Zəhəbi, həmçinin İbn-i Həcər. Bunlar gedişən alimlərdir. Yəni, bunlar Yəsrlər 5, 6, 7-ci əsrlərdir. Bunların işi əvvəlki olan rivayətləri nəqd etməkdir. Lakin o, bu Muhammed ebin və Vaqidi və Muhammed ebin Səad. B bu kimi müravilər, onların işləri nə idi, sahabələrdən, tabinlərinin bu rivayətlərini nə eləmək, nəql etmək. Ona görə onların vaxtı və sətin vaxtı idi. Və tarixçilərin çoxu da rafizlər olurlar, rafizlər olurlar. Ona görə də yəni, əhlibəyt haqqından çoxlu rivayətdə uydururlar və əhlibəytin xeyrinə həmşə uydurma rivayətlər çox eləyiblər. Lakin buna baxmayaraq, Allah-əlhamdülillah, yəni bizim səhiyy tariximiz var və bu, kifayət edərdir. Əm böyük tarix halimlərinin İmam Təbəridir. İmam Təbəri, onun böyük tarix kitabı var və adlar Tarix-ı Təbəri, yəni Təbərinin tarix kitabı. Və həmçinin səhih kitablardan İmam Buxarının kitabı, səhih Buxari həmçinin muslimdə. Və başqa kitablarda da səhih rivayətlər var ki, bu rivayətlər bizə kifayətdir və orada olan məlumatlar bizə yetərlidir. Və bizim də yəni, seçdiyimiz kitab Piyamasının həyatı y yəni, Bu kitab Məhdi Ruzğullah Əhməd adlı bir nəfəlindir. Özü doktordur. Və kitabı gözəl yazır. Və bu kitab e, gözəl yazdığına görə hərtə bu kitabı bəzi universitetlərdə dəsli kimi istifadə edirlər. Və çox məlumat da burada yəni səyi hədisə üzərində bəyən edir. Və əgər zəif hədis suarsa, onu da bəyən edir. Ki bu hədis bu məsələyə görə zəifdir. Aydındır. Və inşallah başlayaq. Birinci Ərəbistan yaranmasız İslamdan qabaq. Ərəbistan yaranmasız İslamdan qabaq necə idi? Çünki biz peyğəmbərin həyatını bilmək üçün ondan qabaq ona vəziyyəti bilməliyik. Çünki peyğəmbər özü Ərəbistan yaranmasından böyük bir ora başa, e, yəni dəvətiniz də orda deyib. Ona biz əvvəlcə bilməliyik ki, orada vəziyyət necə idi əvvəllər. Ona görə birinci baxaq e, Məkkənin yaranmasında. Məkkə necə yaranıb? Qəhrəzola Məkkə şəhəri necə yaranıb? Şama hicrət edir və Şamdan da Misrə hicrət edir. Əvvəl İbrahim Peyğəmbər e, milad tarixi ilə, yəni, miladdan qabaq, yəni eramızdan qabaq, 16-ca sərdə yaşayib. Təxminən 16-ca sərdə yaşayib. İbrahim Peyğəmbər. İbrahim Peyğəmbər həmin o 16-ca sərdə, yəni eramızdan 16-ca sərdə İraqdan Şama gedib. Şamdan da misə hicrət edib. İraqdan Şamdan? Bəli. Və İbrahim Peyğəmbəri hər zaman, çünki Allahın Peyğəmbəri idi və tövhədə dəvət edildi. Tövhədə dəvət edildi və özü müdürük bir insan idi. Bakayın, trafiq özü, özü, səra və İbrahim Peyğəmbəri özü ilə yoldaşı Saranı da hicrət etdikdə özü ilə aparırdı. Və Sara çox gözlər qadın idi. Yəni, gözəllik, bir qadın kimi gözəlliyinə görə, zahiri gözəlliyinə görə çox gözəl qadın idi. Və İbrahim Peyğaməli misli gələndə mislinin də patrıqı, məliki, onun bir adəti var idi. Ən gözəl qadınları, evli qadınları özünə alırdı. Boşatları dərindən, özünə yəni, arva dəyətdirirdi. Bu, mislinin hakimi o vaxt ki, yəni, adəti idi. Bir növ xəstəri idi. Və İbrahim Peyğaməli mislə gələndə bunu bilirdi. Misrə gələndə bunu bilirdi və o misrə gəlməmişdən öncə öz də öncəsindən edir ki məlikin adamları, yəni kralın adamları gəlib bizə yaxınlaşandı, mən deyəcəm ki, bu mənə bacımdır. Bacımdır, yəni dində olan bacımdır. Çünki Allahlar ne deyir? İnni mən müminə iqva, tüm qardaşdırlar və həmçində bir insan, hər hansı bir mümin qardına bacı deyə bilər, yəni Allah yolunda, Allah üçün yəni bacı. Bir çıxmadan çıxıb maşındır. Yəni deməli ki, adətən yəni kim yəni qardaşın bacısı var, vurmur. Heç elə yox. Yalnız hansı qadın evli idi, gözəl idi, onu ərindən boşa və ona evlənir özü. Və belə də ola İbrahim peyğəmbər yəni yoldaşına vəzə həvə verir ki, mən belə deyəndə sən yəni ki, səsiz Və İbrahim peyğəmbər İbrahim peyğəmbər yalan deyil. İbrahim peyğəmbər belə etməsi burada Fitnənin qarşısını almaq var, çünki o cür, o cür fitnənin olması, o telefon söndürür zəmutumuzun, çünki o cür fitnənin olması, yəni bir adamın qadrını boşandırıb özünə alması, bu böyük fitnədir. Və İbrahim Peygamberdə bu iki fitnənin ən asandırmayan, yəni, ən yüngülün özünün üçün eləyidir, ixtərdir və deyir ki, bu mənim bacımdır və Məlik də İbrahim Peygamberdə heç demir və onu buraxır. Və Saranın bir e, köləsi olur, adı Həcər olur, Həcər adında bir köləsi olur və o, Saranın öz uşağı olmadığına görə İbrahimlə, o köləni İbrahim Peyğəmbəri verir, deyir ki, bu köləni verirəm sənə və bəlkə sən onunla uşağın ola, İbrahim Peyğəmbəri verir Sara. Və Həcərdə yəni, həmin o kölə İbrahim Peyğəmbər üçün İsmail adlı bir oğul doğur. İsmailazı oğudur və Sarı bunu özünə sıxışdıra bilmir, ki, kölə İbrahim üçün uşaqda oğudur, mən onun üçün heç uşaqda doğanmamışam. Və deyir ki, andışır ki, mən Həcəri öldürəcəm. Həcəri öldürəcəm, yəni onu üç kəri böləcəm, hətta bu dərəcədə andışır. Və Həcər də bunu işidir və bilir ki, yəni Sarı yəni ona, yəni ağası olub və belə, uşağı da götürür, evdən çıxır. Evdən çıxı gedir və İbrahim Peyğəmbərdə Həcərlə gedir. Həcərlə gedir və Həcər gəlirlər ta Ərəbsən yalmanısına qədər. Ora qədər gəlirlər və İbrahim Peyğəmbər gətirir Həcəri və İsmaili e, Məkkədə həmin o indiki Kəbənin yerində orada onları qoyur. Onlar su olur, qurmu olur? Başqa üçün olmur. Və qoyur İbrahim Peyğəmbər Bunlar orada təhk edib gedir və İbrahim Peyğəmbər Həcəri və İsmaili ora gətirəndə Məhkədə heç olmur. Məhkədə nə ilin nə cinin olur, heç bir şey. Quru, səhərə açıq, çölü olur, lakin müqəddəs yer olur. Allah-ı oranı, öz qədərində, öz əzəri elmində oranı təyin etmişdir müqəddəs bir kimi. Hətta bütün Peyğəmbərlər, İbrahim Peyğəmbərdən də öncə, Həmin yeri gəlib ziyad ediblər, lakin orada həmin evin olub-olmaması ixtilaflı məsələdir. Daha səhih odur ki, İbrahim Peyğəmbərdən qabaq orada ev olmayıb, yəni Kəbə orada olmayıb, lakin Kəbənin yeri olub. Yəni, Allah qalala yer təyin edib ki, Kəbə burada olacaq. Sonradan İbrahim Peyğəmbər gəlir, Kəbənin elini tişir. Və İbrahim Peyğəmbər gətirir Həzərlə İsmayılı Kəbədə qoyur və üzün çevrə çıxıb gedir. Həzər İbrahimə narahsan düşür deyir ki, bizi hara qoyub gedirsən bu çöllükdə? İbrahim peyğəmbər heç nə demir. Yalnız çıxır gedir. Həzər deyir ki, İbrahim bunun qol çıxır gedir, tərk edib çıxır gedir. Və deyir ki, İbrahim peyğəmbərə bu Allahın əmrindirmi? Yəni bunu sənə Allah mı əmr edib? Yəni Allahın vəhiyidir bu sənə? Siz bəli. Deyir ki, o zaman de, Allah təala bizi, yəni tərk etməz. Yəni bizi başlı başına qoymaz. Və Allahın tərfəqi ilə gedir və Və İbrahim Peyğəmbərdə, yəni öz yoldaşını və öz, öz uşağını daha doğrusu orada tərk edir, gedir və İbrahim Şurası-nı aç. İbrahim Peyğəmbər uşağı və tərk edir və gedir və gəlib bir vadiyə, yəni oraya çatanda İbrahim Peyğəmbər bu dua nedir? Allahlarla bunu 13-ci ayə oxu. 37-ci ayıqda Allah-uqda İbrahim Peyğəmbəli dindən deyir, Ey rəbbimiz, mən əhli əyalımdan bəzisini sənin Beytül Həramının yaxınlığında, əkim bitməz bir vadidə sakin etdim. Ey rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara meyil etsin. Onlara meyvələrindən ruzu ver ki, şükür deyə bilsinlər. Mədəs. Deməli, İbrahim Peyğəmbər eşdiyiniz bu duanı edir. Öz üçün üçünün, yəni Həcər və oğlu İsmail üçünün bu dua nədir? Dua nədir və Allahsalladır İbrahim Peyğambərinin duasını qabul edir. İndi qayda baxa, Həcər nə inirdi? İbrahim Peyğambə bu dua etdi, getdi. Baxaq görə Həcər nə inir? Hə, necə? İbrahim o tüs etdi. Deməli, Həcər gəlir oğlun yanına, bir müddət qalırlar, onlara su ilə tükənir. Yəni, özlərinə götürdüyü su, Artı tükənmək üzrədir və həzəz bunalı görəndə bilmir neyin nəzini, çünki uşağın yəni, susuzdan ölməsi ona ağır gələr. Yəni, heç bir anda bunu qəbul edə bilməz və onun görə də artıq yəni, son məqama yetişəndə, susuzluğa yetişəndə həzəz su axtarmaq üçün o tərəf bu tərəfə qaçır və yaxınlıqda bir təfi olur. Yəni dağa bənzər, yəni çoxdur böyümən bir təpə olur və hədər qaçıb o təpənin üstündə çıxıb, baxsın, bəlkə yaxınlarda bir yerdə su olar. O təpənin üstündə çıxanda göyək üçün yoxdur, açıq, çöllü bir avandır, səhradır. Qayıdır, gəlir, bu, bu tərəfdə bir hündür təpə olur, onun üstündə çıxıb, bəlkə orada kimisə görər və yaxında bir su olan yer görər və belə 7 dəfə gedir-gəlir həmin o iki dağ arasından 7 dəfə gedir-gəlir. Və həmin o 7 dəfə gedib-gələn yer bu günün Səfə və Mərvə adında, yəni Kəbədə həcilərin yəni etdiyi yerdir. Və bu da onların birinin adı Səfə olur, o birisinin isə Mərvə olur. Və sonra yəni Həcər su ağ çalmaqda olur və Allah tana mələk göndərir. Cəbrilə salam göndərir ki, onlara gəlsin onlar sonra Allahın onlara bəxş etdiyi neyməti onlara göstərsiniz. Deməli, mərək gəlir, cəbrailə İslam gəlir və İsmael Peygamberin yəni, yatdığı yerdən onlar üçün su qazıyır, zəmzəm qoyusunu qazıyır mərək. Zəmzəm qoyusunu qazıyır, zəmzəm qoyusunu qazıyır, artır su başlayır çıxmağa, həcər bunu görür. Görürsüz ki, yerdən su çıxır və qaçaraq gəlir. Suyun qabağın yığılçı su axması üçün e, e, e, ki, azcaca da ki, su dağılmasın. Vəcə Peyğəmbərəsəm deyir ki, Allah rəhmətəsin Həcərə, əgər o dil suyun qabağın kəsməsəydi, e, yəni Samsam quyusu heç bir, yəni e, yəni bulaq olardı. Böyük nəhəng bir bulaq olardı. Sonra yəni Həcər özü içir-sunan və oğlu İsmailə də su-sunan içizdirir. Bənabə şona Həzrə dedi ki, siz itməkdən qorxmayın. Yəni tək olmaqdan qorxmayın. Allah Tala sizi qoruyacaq. Bu Allahın evidir. Yəni Kəbənin yerini göstərir. Çünki bu Allahın evidir. Bu evi bu evi İbrahim Peyğəmbər onun oğlu yəni İsmail, buna işi çizdilər. Binadizdilər. Və Allah Tala öz əhrini, yəni öz övriyalarını heç vaxt tərzə qoymaz. və e, Həcəl öz oğlu İsmailə bu sudan içir və xurmadan yeyir, Allah onları verir ilməkdən yeyir, hətta ərəb qəbilələrindən biri, ərəb qəbilələrindən biri, bu yerlə kəsərkən görürlər ki, bir qadınla bir uşaq var və onların da yanından su çıxır. Və bu da ərəblər üçün böyük bir neymət idi. Bir yerdən bir su çıxırsa bir əz, bu böyük neymət idi, orada kənd salınırdı, qəbilələ gəlib, orada, orada məhsullaşırdılar. Və həmin qəbil Qəbirənin adı Cürhum, Yəmən tərəfdən gələn, əşrləri qahtan edən qəbirlədir, onlar gələr e, Həcərdən icaz alırlar, Cürhum, Yəmən tərəfdən Cürhum adı qəbirə.